Romanul Adolescentului Miop Pista 17 Ne vedeam aproape în fiecare zi. Nonora aducea cele mai multe obiecte pentru tombolă. O Radu, încărcând pachetele într-asură și aprinzându și nemulțumit, figară de la figară. Radu continua să adorm în zor, dar nu lipsea de la nicio întâlnire cu Nonora. Că rămâneam singuri, îmi leuda ochii Nonorei, buzele, pulpele, șoldurile, pieța. Îmi povestea mânghieri reținute de pumnul ei de asupra genunchilor la cinematograf, sărutări prin ganguri pe străzi doșnice, toate acesta nu mă tulburau. Mă interesau ca un fapt nou și ciudat. Nonora, care bănuia indisprețiile lui Radu, mă privea provocător în ochi. Încerca să mă supere, oprindu-se în mijlocul drăunui anecdote. El nu înțelege. Știam că Nonora nu crede cea ce spune. Dar mă umilea privirea blazine ale fetelor și superioritatea vulgară a băieților. Și cu toate acestea suportam situația cu un amestec de plăcere și chetiseală pe care nu îl înțelegeam. Aș fi putut rămâne într-o seară singur cu un oras, mă apropii, s-o îmbrăuțisez barbar și s-o sărut astru lung înăbușitor pe gură. Știam că mai mult nu se poate. Ascultați-mi de atâta ori tânguierile lui Radu, cum îl atiustă, cum îi râde fierbințe aproape de obraș, cum îl sărută, cum se lasă mângâiată, cu dinții strânși ca cu pumnul pe mâna lui umedă, și apoi îl acest. Acum ajunge, hai maș. Aș fi putut face și eu același lucru. De ce îl evitam, rezumându-mă să fiu socotit un exemplar ciudat de puritate, de nevinovăție, când și eu aceeași mediocră viață sexuală ca toți ceilalți purtată de întâmplări? Nu mi pornirea către manora. Când mi-a spus cea din oară pe nume, am fost fericit. N-am avut curaj să mă întreb dacă mi dragă, dar simțeam că altceva mă ispitește și mă desfață în apropierea ei. Știam cât de nevoie îi puteam să șitesc neînțește după ce pleca în onoare. Mi-aminteam atâta pagini neînțelese, de zicele că păstram în noi încă prea proaspătă mireasma ei și noi se furișeau scenele povestite de Radu. Mi-era teamă de ea și o doream. Suflințându-mă dorindă, eram umilit, mă muștram, mă insultam, treceau câteva ceasuri și iar mă descopeream așteptându-o. În dimineața festivalului a venit la gara, enervată de rolul pe care îl juca în piesă. Nu îi încă să și-l învețe. Cu a băut patru coniacuri în restaurantul gării. Nu l-a lăsat să plătească. Tu ai să-mi plătești catecile la bal. te vrei să mă scoți, regină?" Radu fuma enigmatic și soptal jopta la răstimpuri. Ești apetisantă. Ești un nesuferit. Îți tremură nările. Vei fi crezantă din pricina ta. Fireste. Ești urât, știu, dar mă place. Leonora se brefăcea că râde. Semen cu un cocoș și urât și miop și vulgar. Mă place, este enervant și te repet, spus de aici, nu mai e niciun haz. Bibi era indispusă că lipsa Andrei. Gaidarov purta trusa cu machiaj. președintele cu ochii vii sub fruntea obosită alerga, Lăsile cu obiecte pentru tombolă, lada cu costume, biletă pentru men și servieta cu acte. Comitetul încercă fără să-i să, să organizeze convoiul. Am ocupat și un vagon. Dirijorul insinua un cor. Furespinți de insurgenți care preferau să glumească în fața terestrelor. Am lucrat trei ceasuri ca să decorăm sala cu braț și panglici de hârtie. Pianul era dezacordat cu trei clacă lipsă, iar eu trebuia să cânt din greg. Masa în restaurantul pustiu, într-o sală caldă și înviorată de neastămpărul nostru, la s-a între mine și Radu. Puneți-mi vin, puneți-mi vin." A jucat la festival mai bine decât am fi socotit noi." După lăsarea cortinei înguste, s-a refugiat în o veiță a vecină și a sărut siguri. Aveam eu o cutie și mă pregăteam să-i rădau, dar radu i a întins mai înainte cutia lui. L-a salutat pe în fața noastră. Radu s-a îmburjolat, dar nu s-a pierdut calmul. Salutam tu și le-am tăiat siguri. Președintele încurcat a trebuit să uite, jucase prea bine, fetele se prefaceau supărate. Numai Bidi tristă, o apăra. Așa ea, stăia, Gaidarou taină, Tata e de vină că nu m-a lăsat să fumez. Balul. Provinciale rău și concurentele la premiul de frumusețe și familii care consumă multe sticle cu sifon și logotnicii cu haine negre și pantofi prea strânți și sublocotenenți care spun ironici, domnișoara e pensivă, președintele îmi încredințași a locului celui mai greu, garderoba. Trebuia să claseze 400 de paltoane, mantouri, pălării și perechi de garoși pe două mese. Răspunderea era mare. Gaidarov îmi da ajutor și potolea, glumind, nerăbdarea celor care aștepteau cu baltoarele pe brațe să le vină rândul. Aproape de ce zi apare, protestând protestăm că e student și nu trebuie să plătească domnul Refterescu. Bine, șefule, nu mă anunțat pe mine că avem bal? de am prins ultimul tren. N-am avut nici să treacă la mare fără ce rău o să pară? Eu l-am trimis în odaia noastră, vecină sării de dans și vecină garderobei. Rădeam cu Gaidarov de plăcerea cu care va fi întâmpinat leul. Atunci a părut Nonora. Întupărți-vă, îmi spunea tu. E revoltător. Îl întrece pe malec. Eu îl bat. Exagerezi. Îl bat? Vă spun că îl bat. Te este malek. cine Ce a spus, domnule, că avem bal? De unde i-ați mai scos, În timp ce noi ne de demonia Nonorei, apărură din sala Radu, vicepreședintele și Mariuca Erau tulburați. Știți că a venit prietenului Nu Numai de el vorbește. Ne-a exasperat. Spune că ce rău o să-i pară. Și la nu lumea spune tu și obrașnic!" adăugă Timit Maiuca, Te mine m-a făcut găinușă. Ce mă eu cu o Gaidarov Gaidarof curtenitor. Vai de mine!" Dică președintele căuta o soluție practică și discretă să-l elimine. Nonora prinsese curaj. Eu îl bat! Fii prudent că ne-am grebit să o spătunim noi!" În clipa aceea intră și președintele nervos. Știți că a venit? Ăla prietenului Malek. Leul, știm! De ce l-aș dăsat frate să intre?" Se duce la fiecare și povestește cum a cunoscut el pe Malec, și de singur și date din palme. Mi-a compromis cercul. Eram toți furioși, dar nu ne puteam stăpâni să nu admirăm situația de văderii comică și ciudată pe care ne-i să o acceptăm pentru a doua oară, domnul Răstărescu. Eu râdeam fără nicio părere de rău și văd eu în mi să scriu o comedie cu acești doi prieteni stranii. O dublie din localitate m-a întrebat și jenat. Vă rog, e adevărat că studentul care stă la masa primarului a cunoscut pe Malec sau e o farsă? Mănăra a explicat și legăturile dintre artistul de cinematograf și prietenul domnului Elefterescum. Nu Între mult și intră chiar leul îmbușorat de zi. E prea cald aici, fraților. Deschideți geamurile, de o să răciți. Așa a răciți sora lui Malek. Nu a avut nimeni curajul să înceapă. Naturalețea șefului dezarmă. Făpie de și și te armă. Se apropie de Mănăra și prietenii strângăresc din noi. Te-ai da cu jidane, hai? Interveni președintele. Fără politică, te rog, și fără o Domnișoara Domnul în e indispusă. Să dispune eu, șefule, că doar nu fi amorezată. Vicepreședintele început o frază în care punea două premise, politicos și reținut. Așadar, concluzia? Ia lasă gruma, șefule, odată suntem studenți. Nonora se îmbrăcă, mâniată, spuse noapte bună și plecă. Radu și cu mine alergă rământ stradă. N-a văzut cu niciun chip să se întoarcă. Mă torturează, eu obsedant cu male ca lui. Îl văd, e aici, sunt nebun amândoi, ascultați-mă pe mine, și-au dat? Radu a voit să Nonora m-a acceptat pe mine. Am așteptat în gara trenul de 11.15. Nonora a cerut lichior și cafea. I-am oferit cutia cu tigori, părea că nu și-a ducea minte. Iar sunt lipicită, de altfel tigorile sunt proaste și tu degeaba aștept să te sărut, mai ales fără public și fără adversari. Atunci am apucat mâna și am mușcat o sălbatec. Ochii i-au sticlit în țartăne. Tremura și-a ascuns mușcătura și batistă. Tăcere. Mă zăriseră câțiva călători... Care nu-și mai luau ochii deasupra noastră. Nonora, nu părea stânjenită. Fuma și umplia tocăruțul cu lichior. O admiram cât e de rezistentă. Poate ști să și săruți? Întrebarea fușuierată cu buzele și cu ochii. Da, păcat, nu mai ești interesant. Știam că se preface. Mă apropiei mult de ea, mai mult ca niciodată. Nu știam ce să-i spun, nu știam nimic, nici cum să o privesc, nici cum să-ți păstrezi mâinile, nici dacă trebuie să mai mușc. Nonora, te afectezi. Cele două ceasuri, între, le-am trecut Stăpânindu-mă să nu o sărut, să nu o îmbrățișez, mă întrebam la răstimpuri fără să știu dacă eu voiam să mă întreb sau dacă întrebarea mă stăpânește, o iubesc, nu puteam răspunde. Dar mă simțeam trist, trist când răspundeam, o iubesc. Mi se părea că alături de răspuns încoltește o nouă întrebare. Aceasta e dragostea? Și iarăși mă gândeam, nu, nu. Nonora era plictisită și fluiera. Îmi spuneam cât de mult va trebui să mă schimb ca să-i plac, să știu glume, să o conduc la spectacole, să știu să-i apuc brațul fără să-mi încurc și să-i vorbesc curtenitor în public fără să mă stângenez, să fiu un drăzneț, să învăț danțurile, să-mi coresc hainele la magazine de pe calea Victoriei, să-mi părăsesc cărțile, să pierd prietenia Miradu. În gară abia am mai găsit răsuri. Nonora era gânditoare. Îmi vorbea mult mai blajin. În se turneu izvoriră atunci chemări uitate din adolescență, din anii când scriam Cineva strigă în lăuntrumi, «Voință, voință, voință!» Sufletul mi se lumină ca după o redăsire. dar lumina era palidă și tremurătoare. Nonora îmi vorbea blând și cald, și-apoi iar a tăcut. În mine chemările creșteau, creșteau. Îmi vedeam anul fără din pricina nonorei, și cel puțin dacă mi-ar fi dragă. Dar nu mi-a dragă, mă tulbură numai. A toate de casă nonora înșoptit cu gura aproape, «Mâine vin iar la tine!» Poate să nu fiu acasă." Zândeam. Nonora mă privi, fără să se supere, fără să se încurunte. Devei interesant." Am plătit birzearului, care s-a depătat cu urechea la pândă. Simțeam nevoia să spun. Nonora, mă chichisesc eu acum. Am nervi și am sânge. Tu mă enervezi, fără a fi cel puțin o femeie fatală. Și nu nici cazul la el et pain pain. Rămânem prieteni, dar la cinematograf cu tine nu merg și nici n-am să te văd, Trades. Mă consum inutil." De astfel am de lucru. Nonora a lângă mine. O bănuiam neliniștită. Vorbești niște absurdități? Și tu și Radu sunteți bolnavi. Vă socoteți irezistibil. Poate crezi că vreau să te seduc, nu? Veneam la tine să te văd întreagă. atât. nu poți poza în victimă. Puteai fi mai politicos dacă aveai de lucru. Nu știam ce să răspund. Ne-am urat bună seara, reci și rezervați. Pe străzi, întorcându-mă acasă, mi-era ciudă și mă simțeam totuși fericit. Am voință. Am voință. Mă mințeam eu. De atunci, Nonora n-a mai bătit la ușa mansardei. Pe domnul Elefterescu l-au eliminat cu un misoc riscant. I-a dat să rom și din alb. A cântat singur Gaudamus în restaurant, a început să plângă, a jurat că iubește pe Nonora și a făgăduit să înscrie în cerc pe soția și sora lui Malek. Stăteau lângă el Gaidarov și Radu ca să nu spargă paharele. Președintele a cerut personal scuze familiilor la care se așezase Leul întrebând, sunteți antisemit? După miezul nopții a început să vorbească italienește cu Gaidarov." că către frazele tânguindu-se. Il fovero, Malek, a venit cercul că nu știe să te treacă studențește. Trebuiau să rețină pe Nonora și să pedeţească Selindo să-l sărute. Apoi trebuiau să interzică dansurile, iar publicul să joace hora. Soferea să cânte el dacă l a fi acompaniat nora. A povestit numeroase anecdote cu tatălui Malek, care știe să cânte din flaut. de atât de puternic de cele ce povestea, încât a trebuit să-și scoată gulerul. A să intre în sală și să vorbească publicului. Ca să-l vecină, Radul a călcat pe picior. Domnul Elesterescu a început să plângă și apoi a insultat pe președinte în lipsa, numindu-l Jidan. După două știțile, a adormit. 4. Intermecio A fost o iarnă întunecată și neliniștită pentru mine. Vreme de două luni, din ceasul când întâlnisem pe președinte până în noaptea despărțirii de Nonora, mă călăuzise un străin. Simțeam atate organe cum mă modific sub înrurirea oastăților mansardei mele. Ajunsesem incoerent, dezorientat și stăpânit de slăbiciuni, ca toți tovară și decor. Mă gândeam prea mult la Nonora și gândul acesta nu îmi îmbrogăsea sufletul, ci mai îl tulbura, îl ușca, îl năstrea. Reîntoarcerea a fost chinuitoare. Mă simțeam atât de bine în fiecare seară în mansarda plină. Cald, fum de țigară, glasuri tinere, apropierea nonorii, prietenia lui Radu, glumele lui Daidarov. De acum tăcerea, uitasem ispitele ce cuprind sufletul în înserăți Am regăsit voluptatea amară a zilei încheiate păcut la masa de lemn, neștiut și nedorit de nimeni. Seninătatea nostalgică aștărnută pe frunte de ispitele în frunte, de modernitatea definitiv depășită, de bucuriile pe care sufletul le-a cunoscut, le-a sorbit și nu le-a destenuit altui suflet. Zi după zi mă încordam să-mi găsesc vechea cale. Alunecam în întrebări chinuite. Mă ne linișteau pe care trebuia să le iau și nu aveam curaj. Noțurile erau iarăși întrerupte de tresăriri, obosite de insomnii. Îmi făgăduisem să nu evit scrutarea până în adâncuri. Cea din tâi hotărâre? acoperirea lipsurilor surprinse în toamnă. Regăsei disciplina lecturilor de dimineață în mansardă cu note și extraș. Dar munca nu mai izpăvea și nu mă liniștea. Tortura era în și experiențele pe care le bănuiam în prelungirea tovărășiei noastre. Îmi spuneam, acolo era viață, aici sunt cărți, acolo era curaj, prostățime, noutate, aici e lașitate comodă și surogat. Și nu știam dacă trebuie să mă felicit pentru pasul meu care îmi rostul și unitatea, dar care m-a depărtat atât de viață. Încerca reînțească la la Ne Necinger și cu ispitele lui Radu, așteptismul nou fu curând înfrânt. Mă resemna să accept fiziologia fără sentimentalism și fără pierdere de vreme. Nu voiam să mă rifitesc în acuplări inutile. Ce-mi putea dărui nonora în schimbul renunțărilor mele? Câteva luni de tovărășie sexuală, și încă făgăduelile erau îndoielnice. Le-aș fi primit cu brațe largi, sincer, deschis, pur sexual, așa cum se cuvine între două făcturi, cu sute și trei străine. Primezia era alta. Derivatele actului firesc. Sentimentalismul sau poza. Era teamă că ne vom minți și că ne vom pierde timpul în vorbărie zadarnică și ieftină. Timpul întâiei mele tinereți, închinat durărilor sau desfătărilor, timpul pe care îl posteam bărbătește și îl secundam cu sângele și creierul meu, trebuia să-l scurg înătâng alături de înonora, ca oricare tânăr inconștient și mediocru. Sinceritatea pe care mă încăpățâna să o păstrez aș fi fost măruită. Toate experiențele adolescenței anulate, aș fi devenit un cifru, o păpușă comună, trup purdat de viața celorlalte trupuri. Dacă mi-ar fi fost dragă, ceasurile erau tot mai mult ale mele și liniștea nu mă dăruia. O așteptam și rece ca limpezimea mării după furtună. Sufletul îmi era tulbure, tulbure. Zile dure într-o mansardă înzăpezită. Hotărârea mea de a rămâne singur a impresionat pe noi, prieteni. Președintele a găsit un alt sediu în sala unei societăți. A fost atât de trist în ziua când a coborât dosarele, resturile de la tombolă, biblioteca. nu mai rămânau decât umbre în o albă și amintiri în Sudet. Începea să se desprindă o doamnă, un trecut. Nonora. Nonora. Dacă nu m-ar fi ispitit gura și șoldurile ei, aș fi rămas alături de toți ceilalți. Aș fi cunoscut fericirea mediocră și sură a vieții viețuite, fără pași mari înainte. Aș fi căpătat amărăciunea scenic-sentimentală a celor care spun mi am trăit tinerețea. De ce se confundă risipirea tinereței cu viețuirea ei? De ce nu înțelegeau și mei cu o anumită sensibilitate, înstrumită de un anumit creier, poate experimenta în câteva săptămâni intens și vivace visul sau virtuțile lor de ani? Și de ce nu înțelegeau ei că porunca tinereții e de a trece înainte? Așteptam, așteptam liniștea în drechețul iernie. Și când tulburarea nonorii se risipie, alte tulburări măstăpânirea. Nu căutam să știu cine sunt. Nimeni nu se înțelege. Dintre toți se țindură alături de mine carnea și duhul, îmi spuneam. Niciodată nu voi izbuti să mă cunosc așa cum îmi cunosc biblioteca. La răstimpuri mă surprind. Mă luminez. Mă fioară simțământul că acesta sunt eu și tot ce spun sau fac altfel nu le fac din porunca mea, ci din porunca străinilor din mine. Încerc să rânduiesc cele câteva rezultate, nu izbutesc, se exclud, să dușmănesc, se anulează unul pe altul. Am fătărât să aleg din mine anumite caracteristice și să-mi spun, acesta sunt eu. Am coordonat caracterele și mi-am poruncit să nu fie friesc lăuntre, decât pentru a le încălzi și a le face să rodească. Voiam să-mi creez o unitate cu riscul a oricâtea renunțări și mutilări. Altminte, nu aș fi putut împlini nimic din cele ce am pentru maturitate. Maturitatea înseamnă unul palpitând sub rezerva să păteam eu. Trebuia... Ca tinerii să-și aibă înțeles în afară de părți. trebuia să încep cu maturizarea, să-mi pregătesc sufletul pentru revelațiile ce în curând mi le va dărui viața. Și noua viață se va petrece numai în mine, fără ca ceilalți să o bănuiescă. În curând, supravegherea și asuțarea mea lăuntrică îmi vor revăsa în creier și în suflet un prea plin, al cărui izvor ceilalți nu vor izbuti să-l înțeleagă. După o iarnă începută violent și sfârșită în întuneric, știam și simțeam un singur adevăr. Că voi viețui două vieți, una ascunsă, alta în plină lumină. Cea subterană mă va stăpâni și pus la încercare, în timp de criză, voi ști să aleg. 5. Profesorul După vacanțe, cursurile de la filozofie erau mai puțin populate. Întâlnăm studenți care nu înțelegeau nimic din cele ce rostea distant sau timp profesorul. Chocotiseră filozofia o știință care începe ca oricare alta cu lămurirea elementelor, atomii, funcțiunile chimice, teoriile fundamentale. Dar filosofia la universitate nu era o știință, nici o metodică, ci o înmănunchere de cursuri. Iar fiecare curs era un profesor care vorbea acel ce interesa pe el. Nimeni nu știa ce este filozofia. Aflasără că se studiază la seminarii diverse și interesante probleme. Aflase și lucruri noi asupra presocraticilor la istoria filozofiei. La logică nu aflaseră nimic, pentru că profesorul vorbea prea clar și prea convingător, iar după câteva lecții, auditoriul pierduse firul cursului și profesorul descoperise alte cinci. Cei care se înscriveseră la filozofie fără lecturi și experiențe, se surprindeau dezorientați și părăsau cursurile, preferând să-și continue întâlnirile la orele de istoria literaturii române moderne, unde profesorul era glumeț și sala a întotdeauna bine dispusă. Era un obicei al facultății de litere. Nici un student nu putea păși în publicistică, decât polemizând vulgar cu profesorul de literatură română și estetică literară, sau adulându-l la seminarii. Profesorul era bătrâior, grăsun, miop și blând. Vorba îi era irezistibilă cu ușoare băiguiri și tolerate greșeli de gramatică. Trăia numai pentru literatură. Îi dăruise astfel un institut și o știință, cu bunăpăința guvernului și contribuțiile studenților. Nu avea elevi, propriu zis. Sarta profesorului era tragică și mânduioșa. Nu îl lăudau și nu îl respectau decât acei tineri care aveau volume de tipăriți și prea puțin curaj să-și caute editor. Sau tinerii care năzuiau catedre, conferințe, posturi, baxișuri literare. Profesorul era de o stranie și perversă naivitate. Nu înțelegea nimic, vorbea și scria ca să nu-l înțeleagă nimeni, se socotea singurul critic estet al țării, se socotea genial pentru că era bază și era bun și era blând și zândea. Părând inofensiv, contribuia totuși an după an la anularea bunului fiind literar și la minciună. Fanatic, persecuta, poate regretând, pe cei care îi se împotriveau, lui sau sistemului estetic. Ce câțiva care dovedeau curajul să-l înfrunte, sufereau consecințe ani îndelungați. O casă de le era definitiv închisă, un grup de reviste obscure îi insultau sau îi ignorau, la universitate întâlneau neîncredere sau și. Profesorul de estetică literară era temut și vârfit. era guvernamental și nu accepta tezele de doctorat care nu-i comentau sistemul. Primise cele mai multe și mai nespăpânite insulte din țară, nu se spărase. Răspundea într-o limbă jalnică, încercând să fie polemic, neizbutind să ajungă decent. Era profesorul cel mai glorios, cu seara numeroasă și selectă. Veneau studenți din toți anii și de la toate facultățile. Vorba lui era irezistibilă. Numai fetele nu înțelegeau de ce e persecutat maestrul. Fetele îl ascultau și, neînțelegându-l, îl șocoteau profund. Fetele îi cetiseră cursul confuz și nesfârșit. Le creștea respectul pentru că nu-l puteau memora. Fetele ascultau cu desfătare atacurile tinerilor, care nu le dădeau dreptate, afară de cazul când vorbitorul era frumos și brun. Oare de întâlnit mai erau la cursul de literatură franceză sau la filologie. Se întâlneau numai perechile sentimentale, fete ce lucrau la Biblioteca Academiei, băieți cu gesturi romantice sau naționaliste. La literatura franceză, studentele copeseau. Se poporau în sală mireșne și suturări de stofe ca într-un salon. Perechile se așezau în fund lângă ferestre. Cursul de istoria artelor se ținea într-o sală comodă de conferințe. Profesorul comenta cu obiciușcă operele de artă proiectate. Sala, în întuneric, părea un trup ce respiră pătimaș și prudent. Veneau aici perechile mondene, studente care disprețuiau sentimentalismul și studenți care știau să profite de ceea ce nu disprețuiau ele. Se așezau aproape cu servietele și blănurile pe genunchi. Repetau toți cu dinții strânși același zest pe care îl cunoscuseră dintr-un roman în vog. Cu timpul nu se mai stăjeneau. Fiecare știa că vecinul sau vecina sunt tot atât de tulburați câte un oftat prea sincer nu mai evolta pe nimeni. Se descopereau toți la lumină, îmbujorați, nervoși, încălziți. Zvonurile despre însușirile cursului de istorie artelor se răspândiseră uimitor de departe. Astfel, întâlneam la ieșire studenți de la Politehnică și studenți de la Farmacie. Un prieten de la drept venea întotdeauna cu o dubluie frumoasă și neastupărată, care nu a externatul. Cele câteva studente cu minți se refugiau în primele bănci sau se așezau pe strapantine. Băieții ajungeau îndrăzneți. Știau și profesorii de cele ce se petrec în sala de conferințe. După cursul de istoria altelor nu se putea preda decât pentru ntuneric dar sălbiciul era atât de inofensiv și practica atât de universală. La seminariile de filozofie vorba întotdeauna un student din anul 3, mărunt, blond, subtil și elegant. Cei din fund le-au corectit ghiță, cei din față îi spun la fonten, iar gigi, pentru că e curtenitor și îndrăzneț. Se ridică și începe. Valorificând subuntul strict pedagogic și riguros școlastic, aderent contingent timpului, locului și persoanelor, zândește, încercând o subsumare a elementelor direct secundate de exercitarea formală a unor metode care nu exclud preocuparea gnoseologică accesibilă printr-o nouă structurare, nu înțelege nimeni ce vrea să spună Ibiza. Profesorii îl suportă timid. Dintre colegi, nu îndrăznește niciunul să îi se împotrivească. Răspunde Crom Sopscur. Ideația campiană și raționamentul prin recurență se așa vișnic în căutare de formule inedite. Ca să facă un compliment, încearcă dudin de epitete. Te flărezi accesibile în simptomele dumneavoastră etice, mai bine în manifestările dumneavoastră neurologic-spirituale sau în ecuația fedăriilor inevitabile. Într-o seară a venit la seminar un student tot atât de mărunt, tot atât de erudit și de subtil. E cunoscut sub numele de galvanometru sau micul plant. Vorbește cu glas de adolescent și vorbește cu pumnii în bancă. Ești subversiv? L-am numit pe ghiță. Dumneata, ești dicotile donat. Cum sunt? Ești anfibiu metafizic. Placează definiția în planul coerenței și al logicii evidente. Nu accept sfatul metodologic într-o de dialectică personală. Este un braț. periferic. Intervenit profesorul lui Domnilor, vă rog să-ți retragă cuvintele. Le retrag, poftim, imputându-mi numai organica fatală în predispoziție către intervenirea a auditorii din fund. Ghisa, o smirat, despre mine e vorba. La filozofie prezentau studenții serioși, buni și semidocti, pentru că cei incursi în nu înțelegeau, iar ceilalți își maturizau prin propriile lor lecturi conștiința și cunoștințele filozofice. Singurul curs unde se încăpățnau să vină studente și studenți care nu înțelegeau linia conferințelor, ci mai frunturi disparate, era cursul de logică și metafizică. Profesor tânăr cu fața sunadă, brăzdată, întunecată, cu ochii clipi în straniu, cu profil suntit, cu pupile albastre în cearcăne, tulburate. Profesorul intra zâmbind, puțin a plecat din numești. S-a seza comod pe scaun, fără demnitate universitară și se vorba firesc, clar, rotind capul. Fiecare frază părea atunci gândită. Profesorul se bucura de formula găsită și o repeta modelându-o, o infinu a plecat peste catedră, o pronunța cu accente perfecte, o dezgunea. Formula îl mâna într-un raționament, al cărui rezultat nu îl putea preciza mai înainte. Auditorul alerga câțiva tași, apoi îl asculta cum se depărtează, cinuit de întunericul care învăluia încă noua formulă, îndurerat de întunericul celorlalți, ispitit să lase gândirea nesfârșită și să se întoarcă la o formulă lui cunoscută și accesibilă celorlalți. Trasul trecea cu un profesor cinuit pe catedră și o sală murită. Sedusă de neliniștea comunicată cu pupirele, cu ciarcanele, cu profilul ciuntit, cu gesturi de contrăbările iscoditoare. Nu? Nu? Când sala rămâne prea multă vreme inertă, profesorul o înviora cu șarjele împotriva manualelor de logică și împotriva lui Kant. Profesorul mărturisea că cea de lipseste manualelor de logică e logica. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le citiți. Să le citiți, dar asta nu le credeți. Fetele își oprau zâmbetele cu batista. După ce pleca, fetele comentau ochii și urâțenii seducătoare a profesorului. Băieții își mărturiseau îndoielile. Cei de la litere nu înțelegeau cum a putut să-și treacă doctoratul cu o teză de matematică. Cei de la politehnică nu înțelegeau cum poate fi mistic ortodox. Cei de la teologie nu iertau glumele și pornirile lui lumești. Mie mi se păreau toate acestea firești și recomandabile. Învățasem de mult să nu mă uimească un geometru poet, un filolog muzicant, un mistic profesor de anatomie. Mă stea, însă, ortodoxismul lui. Înțelegeam că experiența sa religioasă poate fi autentică și în afara cadrelor logice, dar respectul către dogme socotite nu în nuclee de credință potențată, ci adevăruri ce pot fi dovedite rațional? Dar credința lui ortodoxă era efectivă sau sugestionată, rezultatul unei necesități de pură spiritualitate sau concluzii teologice? Viața profesorului de logică înseamnă pentru mine siguranța că soluția acelor crize începute în adolescență trebuie să mi se lămurească. Dacă această viață e aceea pe care o lasă întrezărită și dacă mai ales nu crede în primatul grației, dar veșnica lui ispită biruită sau biruindă în suflet, spălcindu-și izgânda între pupilele albastre situate ploatele înturecate, nelinștea care nu era numai logică, încortându-se în metafizică și în teologie, nu puteți să într-o conștiință care a găsit pe Dumnezeu. Dacă profesorul nu crede în Dumnezeu, așa cum nu cred nici eu cu toate chemările care vor sufletul, dacă el nu crede, nici eu nu voi găsi liniștea pe acest drum pe care pășesc dus de destin și de înflânări de mele. Ce drum să apuc altul, dacă profesorul de logică nu l-a apucat înaintea mea? Și dacă totuși crede, cum să-i spun că sunt creștin fără să cred în Dumnezeu? Cum să-i spun că rare ori mi se fău Iisus, în mine, din mine? Pot răspunde logic, așadar Dumnezeu nu există, pentru că eu, poate un tătătos inconștient și mândru un am nici al să-l cunosc și însă și această cunoaștere, despre care nu știu nimic, cum o voi putea discuta cu el, să vorbesc deschis sau să-l încerc prin întrebări? Și cum aș putea încerca pe el, cel mai ascuțit dialectician al universității?